Fünf Freunde und das Burg verließ. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Helen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde. Yeah. Puh, diese Hitze. Oh, da könnte man ja gleich am Äquator wohnen. Mhm das ist bestimmt nicht heißer als heute hier. Du bist aus der Übung gekommen, Julian. Ach. Komm, wir setzen uns eine Weile hin und genießen die Aussicht. Oh. Wir sind hier ziemlich hoch. Hä? Dick und Julian stellten ihre Räder gegen einen Zaun und setzten sich daneben. Flimmernd in der Hitze breitete sich das hügelige Land vor ihnen aus. Ein Glück, dass er nicht dabei ist. Sie hatte schon am ersten Tag Schlapp gemacht. George nicht, die ist unverwüstlich. Die gute alte Georgina. Eigentlich war es sehr lustig mal ohne die Mädchen. Aber richtig schön ist es nur, wenn wir alle vier zusammen sind. Alle fünf, vergiss mir nicht. Ich freue mich, wenn wir fünf wieder vollzählig sind. Es ist schon halb drei, Ju. Der Bus mit den Mädchen kommt erst fünf Minuten nach drei an der Dorfkirche an. Aber... Nun, nicht nervös werden die. Es sind aber fast noch anderthalb Kilometer, Julian. Naja. Sie fuhren langsam und vorsichtig den Berg hinab und waren kaum an der kleinen Dorfkirche angekommen, als der Bus schon aus einer Seitenstraße einbog. Da am Fenster ist Anne. und da ist George. Hey, George! Huhu. Huhu. Hallo! Hey! <lacht> Hallo, der ganze Verein wieder vollzählig? Ach, du hast einen Pferdeschwanz aus deinen Haaren gemacht, Anne? Musste das sein? Nur weil es zu so heiß war im Bus. Sehr höflich bist du nicht praktisch. Dick. Was haltet ihr von Limonade und Eis? Hm. Da drüben in dem kleinen Laden gibt es was. Ihr habt noch kein einziges Wort zu Timmy gesagt. Er schleicht umher und leckt euch die Hände. Und ihr seht ihn überhaupt nicht an. Hallo Tim. Hallo, Tim. Timmy, willst du auch ein Eis? Hier in meinen Koffer, Dick. Weißt denn gar nicht mehr, was ich gehört? Ich verstehe gar nicht, wie wir uns so auf euch freuen konnten. Ich habe Enns neue Frisur noch nicht verdaut. <lacht> Mir gefällt sie nicht. Pferdeschwanz. Man könnte auch Eselschwanz sagen. Enn <lacht> schüttelte ihr Haar wieder auseinander. Sie war nicht gern die Zielscheibe für den Spott ihrer Brüder. Nun steuerten sie alle einträchtig auf den kleinen Laden zu. Ein kleines Mädchen kam, um sie zu bedienen. Fünf Eis? Bekommt der Hund etwa auch eins? Da hörst du es, das hieß ja. Kennst du den Fundsteinhof? Oh ja, der Feldweg am Ende der Dorfstraße führt genau zum Fundsteinhof. Wohnt ihr bei Prillas? Ja, kennst du sie? Klar, ich kenne die Zwillinge dort. Die kleben immer aneinander und haben keine Freunde. Ihr Urgroßvater, das ist ein Original. Er hat einmal mit einem wilden Stier gekämpft und ihn besiegt. Und seine Stimme, die kann man meilenweit hören. Als ich klein war, hatte ich richtig Angst vor ihm. Aber Mrs. Prilla, die ist nett. Hey Jenny, geh und pass auf das Baby auf. Ich bleib jetzt wieder im Laden. Ach, diese alte Klatschbase. Na, wollt ihr noch was? Nein, danke. Aber wir kommen sicher noch öfter. Wir wohnen nämlich jetzt zwei Wochen im Fundsteinhof. Na, da bin ich gespannt, wie es euch dort gefallen wird. Der schmale Pfad schlängelte sich langsam bergauf. Roter Klatschmohn schaukelte an den Seiten im Winde. Bald kam der Hof in Sicht. Ein großes Haus, drei Stockwerke hoch und weiß getüncht. Bitte? Bitte? Guten Tag. Wir sind die Kirins. Ich äh, ich hoffe, ihr habt uns erwartet. Kommt, Kommt mit. mit. Gern. Ihr gleicht euch ja wie ein Ei dem anderen. Das, das wissen wir. wir. Warum so frostig? <lacht> die Kirins -Mutter. Mutter. Oh Kinder, ich habe euch ein klein wenig später erwartet. Ich will gerade Pfannkuchen backen für nachher zum Tee. Hat auf der Fahrt alles geklappt? Lassen Sie sich nicht stören, Mrs. Priller. Wenn Sie uns sagen, wohin wir unsere Sachen bringen können, werden wir gut mit allem fertig. Wir freuen uns, dass wir als Ferngäste zu Ihnen kommen dürfen. Ich freue mich auch. Ich habe noch andere Gäste. Ein Amerikaner mit seinem Sohn. Ihr Jungen werdet mit dem kleinen Amerikaner das Zimmer teilen müssen. Das macht nichts, Mrs. Priller. Aber können wir nicht vielleicht in der Scheune schlafen? Wir brauchen nur zwei Feldbetten. Mhm. Das wäre vielleicht die beste Lösung. In, in der, der Scheune schlafen wir. Schlafen wir. Ich hab euch gesagt, ihr sollt eure Matratzen in das kleine Zimmer über der Milchkammer bringen. Das, das ist zu so muffig. muffig. wegen darf es keinen Ärger geben. Unsinn. In der Scheune ist Platz für alle. Geht jetzt die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Dort sind zwei Zimmer. Auf jeder Seite des Flurs eins. Das linke ist für die Mädchen, in dem rechten schläft der kleine Amerikaner. Und ihr Jungen könnt euch nachher noch die Scheune ansehen, ob es euch dort besser gefällt. So, meine beiden, zeigt unseren Gästen den Weg. Ja, ja Mutter. Mutter. Wie heißt du? Harry. Und du? Harry. Aber ihr könnt doch nicht beide den gleichen Namen haben. Ja, seht, das ist so. Wir nannten den jungen Harald. Er wird natürlich Harry gerufen. Und das Mädchen nannten wir Harriet. Und sie nennt sich abgekürzt jetzt auch Harry. Das sind gar nicht zwei Jungen. Ich kann sie überhaupt nicht unterscheiden. Sie meinen, sie müssen ganz gleich sein, wie das bei Zwillingen eben ist. Und da Harry nicht lange Haare tragen kann, muss Harriet eben kurze tragen. Komisch, dass manche Mädchen unbedingt jung sein wollen. Hm? Ihr habt ein herrliches altes Haus. Ja. ja. Habt ihr eigentlich ein Uhrwerk eingebaut? Alles zur gleichen Zeit, im gleichen Ton, im gleichen Schritt, im gleichen Tempo. »Aber lacht ihr auch manchmal?« »Hör auf, Dick. Ärgere sie nicht. Vielleicht zeigen sie euch jetzt die Scheune.« »Das wäre sehr freundlich, denn das Zimmer des kleinen Amerikaners ist ja ein einziges wüstes Durcheinander.« Auf der Treppe drehte sich Dick nach den Zwillingen um. Sie standen vor dem Zimmer des kleinen Amerikaners und schüttelten wütend die Fäuste gegen die Tür. »Puh«, dachte er, »der hat sich den Hass der Harrys zugezogen. Hoffentlich ergeht es uns nicht genauso.« Dann führten die Zwillinge die beiden Jungen um das Haus herum zu der großen Scheune. Im Innern der Scheune herrschte eine dämmerige Stille. Oh, ich wusste gar nicht, dass eine Scheune so schön sein kann. Fast wie ein Dom. Oh, was ist das für ein winziger Pudel? Gehört er euch? Wie heißt er denn? Schnippi, komm her, Schnippi, komm. Schnippy, her. komm. Das, das ist unser Hund. Schon gut, schon gut, ihr könnt ihn haben, aber passt auf, dass unser Timmy ihn nicht verspeist. <lacht> nein, nein. Macht euch keine Sorgen. Timmy tut kleineren Tieren nichts. Wir holen jetzt die anderen Feldbetten. In diesem Augenblick flatterte eine Dohle aus den Dachbalken herab und flog auf den Rücken des Pudels. Schnippi raste wie ein Schnellzug durch die Scheune. <lacht> Na, so etwas. Ist sie zahm? Wie heißt sie denn? Das ist Nora. Sie gehört uns. Sie ist aus dem Nest gefallen und hat sich dabei den Flügel gebrochen. Wir haben sie gepflegt und jetzt bleibt sie freiwillig bei uns. Oh, habt ihr das wirklich alles gesagt? Ihr könnt also sprechen. Nehmt euren, euren Hund weg! Keine Angst, ihr er tut Schnippi nichts. Nehmt, Nehmt euren, euren Hund, Hund weg. weg! Ja, ja. Komm, Timmy, der Pudel wäre sowieso nur ein bisschen für dich. Stumm und verärgert marschierten die sechs Kinder zum Haus zurück. Erst als sie die große, kühle Küche betraten, wo der Teetisch einladend gedeckt war, wurde die Stimmung wieder besser. Mh, mm, heiße Pfannkuchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mitten im Sommer heiße Pfannkuchen mag. Bitte, Mrs. Pruller, machen Sie sich unseretwegen nicht zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit? Was soll das heißen, zu viel Arbeit? Ha, die jungen Leute wissen heute gar nicht mehr, was Arbeit heißt. Nur murren, meutern. Ansprüche stellen. Schon gut, schon gut, Urgroßvater. Trink deinen Tee und ruh dich aus. Du bist den ganzen Tag draußen auf dem Feld gewesen. Das war zu viel für dich. Zu viel? Ha! Als ich ein junger Bursche war, da habe ich... Äh, äh, äh, Na nun, was ist denn das? Ja, ja. leg deinen Kopf nur auf mein Knie. Du bist ein guter Hund, ein wirklicher Hund. Ein Hund kann der beste Freund eines Mannes sein. Ja, ja, ja, ja, ja. Du erinnerst mich ja an meine alte Kaya. So etwas hat Timmy noch nie getan. Ach, da guckt man auch mal Mann. Komm mal rein, Thomas. Welche Kinderschar. Wo ist übrigens der kleine Amerikaner? Ich habe ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Er hat heute Morgen versucht, den Traktor allein in Gang zu bringen. Ach, Thomas, ärgere dich jetzt nicht über ihn. Komm und trinke Tee mit uns. Das hier ist Julian, daneben Dick, das ist Anne und George. Ich freue mich. Aber, aber ich kann nicht bleiben. Ich muss noch in den Stall zum Melken. Wir helfen dir, Paps. Wir, Wir wollen auch, auch helfen. helfen, ja? Aber nein. Lass sie helfen. Was soll aus Kindern werden, die sich den ganzen Tag bedienen lassen? Ich meine. Hallo. Hi. Hallo, Leute. Wir waren drüben in dieser tollen alten Stadt und haben ein paar Little Souvenirs mitgebracht. Kommen wir zu spät? Na nu wer sind diese? Julian, Dick, George und Anne. <lacht> Alles Feriengäste. Na, ihr werdet euch wundern, wie öde das hier ist, nicht, Pap? Nichts los, kein... Ach, halt den Mund. Hey, ich kann sagen, was ich will. Ist doch ein freies Land. Ihr solltet mal Amerika sehen, das ist etwas... Mrs. Priller, ich will ein Stück von diesem Kuchen. Scheint gut zu sein. Kannst du nicht bitte sagen? Ah, ich möchte gleiche haben wie. der Junior. Sagen Sie, kann ich nicht etwas Kaltes zum Trinken haben? Er trinkt schon heißen Tee bei diesem Wetter. Ich werde dir etwas kalte Limonade holen. Was soll er selbst tun, der Lümmel? Dieser alte Großvater muss eine richtige Last sein, Mrs. Priller. Er mixt, er, er, er. überall mischt er sich ein. Ich gehe wohl besser wieder an die Arbeit. Manche Leute sind mir einfach unerträglich. Oh. Sieh einer an, ein großer Hund. Hey du, komm, ich hole dir ein Stück Kuchen. Da, das ist für dich, Doggy. Komm her, Timmy. Mein Hund wird das nicht fressen. Es ist wohl besser, du hebst den Kuchen wieder auf. Hebst doch selber auf. Na hör mal, Pop, dieser Hund ist ja böse. Er wollte mich beißen. Nein, er wollte dich nicht beißen. Aber er wird dich beißen, wenn du den Kuchen nicht bald aufhebst. Eine Stunde später machten die Kinder mit dem Unimog, einem staubigen alten Geländewagen, eine Fahrt über den Fundsteinhof. Bill, der Knecht, saß am Steuer. Seht da hinunter, gehört alles zum Fundsteinhof. Könnte der schönste Hof in der ganzen Gegend sein, wenn der Triller das nötige Geld hätte. Jetzt wissen wir erst richtig, wo wir unsere Ferien verbringen. Kein Wunder, dass der Urgroßvater und die Zwillinge so daran hängen. Oh, Bill, würden Sie am Ende der Dorfstraße anhalten? George und ich würden gern in dem kleinen Trölerladen nach Zimtellern schauen. aber gern. Wir fahren schon weiter. Mhm. Gut. Kommt nach. Wir werden irgendwo bei der Arbeit helfen. In dem kleinen dunklen Laden stand ein alter Mann brummelnd über den Ladentisch gebeugt. Er warf den Mädchen einen grimmigen Blick zu. Tatak. Ah, wenn ihr gekommen seid, um mir meine Zeit zu stehlen, dann geht bitte. Ich habe zu tun. Ha, Kinder sind immer ein Übel. Ja, sie wollen alles sehen und alles betasten und niemals kaufen sie etwas. Ich wollte mir nur diese schönen alten Zinnteller ansehen, bitte. Ich will sie nicht lange stören. Wir wohnen auf dem Funsteinhof. Ach, auf dem Funsteinhof. Dann kennt ihr ja meinen großen alten Freund, Urgroßvater Jonathan. Ach, ich könnte euch manche Geschichte erzählen. Hm, Aus alter, alter Zeit. Von der alten Burg und von der Familie, die darauf hauste. Ja, ja, ja, ja. Ich bin ein direkter Nachkomme. Der Funsteinhof hat einmal zur Burg gehört. Eine Burg? Wir sahen aber keinen Stein davon bei unserer Rundfahrt über die Weiden. Nein, natürlich nicht. Sie ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Und im Laufe der Jahrhunderte haben die Leute sich die Steine weggeholt. Ha, ja, ja. Es ist alles lang, lang her. Wie lange? Ja, der Brand, der war im 12. Jahrhundert. Zur Zeit der Normannen also. Aber was wissen Kinder wie ihr schon davon? Sie eroberten England. Und der s norman -König war Wilhelm I. im Jahre 1066. Hm, ja, das stimmt. Hab doch was gelernt in der Schule. Ja, es war eine Normannenburg. Sonderbar, dass kein einziger Stein mehr da ist. Irrtum. Es gibt noch Steine. Aber nur der alte Urgroßvater und ich wissen, wo sie sind. Und ich möchte auch nicht darüber reden. Es könnte den Amerikanern zu Ohren kommen, die nur eines im Sinn haben, unsere alten Schätze aufzukaufen. Von uns erfahren Sie bestimmt nichts. Nein. Nur eines will ich euch verraten. Habt ihr die Tür gesehen, die vom Wirtschaftshof in die Küche führt? Meinen Sie die Eichentür mit den Eisenbeschlägen? Ist diese Tür wirklich echt und alt? Ganz echt. Und Jahrhunderte alt. Sie hing einst an großen Angeln in der Burg wenn die Burg aus Stein gebaut war. Wie konnte sie dann bis auf die Grundmauern abbrennen? Ja. Tja, ich weiß nur, dass die Feinde einen nächtlichen Überfall auf die Burg machten und innen in der Burg Verräter waren, die zur gleichen Zeit ein Feuer legten. Die Burg soll völlig ausgebrannt und die Mauern dann eingestürzt sein. Die Besatzung wurde getötet. Nur die Burgherrin konnte sich und die Kinder retten. Sie soll in der alten Kapelle Zuflucht gesucht haben Wahrscheinlich durch einen geheimen Unterirdischen Gang Eine alte Kapelle? Ist sie auch abgebrannt? Oder steht sie noch? Ja, heute ist es ein Lagerhaus für Getreide Ach, traurig, traurig Aber es ist immer noch Eine heilige Stätte. Ja, ja, Kinder Geschichte und Geschichtchen Die Burg hatte Keller und unterirdische Verliese »Sind sie noch erhalten? Unberührt? Das ist es, worüber ich all die Jahre nachgrüble.« »Kennt dieser Amerikaner vom Funsteinhof die Geschichte?« hm, »Nicht vollständig. Nur das, was im Dorf bekannt ist. Er versuchte, mehr aus mir herauszubekommen. Aber ich kenne ihn. Er würde den ganzen Hof kaufen, nur um den Platz zu erwerben, wo die Burg stand. Hm, ihr werdet ihm nicht verraten, was ich euch erzählt habe, ja?« ich habe schon zu viel geredet. Das tue ich immer, wenn mich etwas erregt. Ruhen Sie sich jetzt aus. Wegen der Zündteller komme ich ein anderes Mal. Oh, Anne, der Platz, wo die Burg stand, müsste doch eigentlich zu finden sein. Ja. Beim Mittagessen trafen sich alle, die zum Hof gehörten. Die Mädchen hatten noch keine Möglichkeit gehabt, den Jungen von den Neuigkeiten zu berichten. Zwischen George und Junior herrschte noch immer Kriegszustand. Sie durchbohrten sich mit bösen Blicken. Alle schwiegen. Bis Mr. Henning nach einer Weile zu sprechen begann. Ähm, Miss Priller, ähm, geht, äh, geht es, dass ich morgen einen Freund mitbringe zum Essen? Äh, sein Name ist Dulliston, Mr. Dulliston. Er ist äh, großer Fachmann für, für alte Tüme. Ich äh, dachte mir... Sie dachten, Sie könnten hier alles kaufen, was beweglich ist. Sie werden mich erst um Erlaubnis fragen, verstanden. Das hier gehört alles mir. Ich bin ein alter Mann. Ich bin fast 90. Aber ich habe noch einen klaren Verstand. Ich mag nicht, dass hier Sachen verkauft werden, die seit Urzeiten in unserer Familie sind. Ich mag es nicht. Sie sollten froh sein, dass Ihres armes Land... Und rückständiges Land etwas hat, das es an ein Progressive-Land, fortschrittliches Land, wie Amerika verkaufen kann, sehen. Das ist genug, Mr. Henning. Sorry, aber was habe ich denn Unrechtes getan? Ich bin doch bereit, für all den Plunder gut zu bezahlen. Plunder? Das nennen sie Plunder? Dinge, die älter sind als ihr ganzes Land, ich sage ihnen. Großvater, bitte. Habt ihr nachher mal Zeit? In und ich müssen euch was erzählen. Ja, kommt zum Hühnerhaus, wenn ihr hier fertig seid. Beide hatten leise gesprochen, aber Junior hatte scharfe Ohren und alles verstanden. Und seine Neugier war erwacht. Was würde George den Jungen Interessantes erzählen? Ein Geheimnis? Als dann die Mädchen später zum Hühnerhaus hinübergingen, folgte ihnen Junior unauffällig, schlich um eine Ecke an die Rückseite des Hühnerhauses und presste dort ein Ohr gegen ein Astloch. Sie erzählten ausführlich von dem nächtlichen Feindüberfall und dem Brand und der Flucht der Burgherren in die Kapelle. Nur den geheimen unterirdischen Gang vergaßen sie in der Hitze des Gefechtes. Und das war ein großes Glück. Am nächsten Tag zum Mittagessen kam Mr. Henning aus der Stadt zurück begleitet von einem dürren kleinen Mann mit dicken Brillengläsern. Der berühmte Mr. Dallaston weiß über Alte hier im Land besser als irgendjemand. Ich würde ihm gern diese alte Tür zeigen, Mrs. Priller, und die Kopfpfannen, die Sie oben im Schlafzimmer haben. Aber bitte. Danke, Miss Priller. Ähm, dies ist die Tür. Ganz echt. Sehr gute Arbeit. Ich würde 2000 Mark bieten, Mr. Henning. Sie müssen mit Urgroßvater sprechen. Und ich fürchte, er wird Nein sagen. Jetzt werde ich Ihnen die Kupferpfannen zeigen. In die Pfanne wurde glühende Asche eingefüllt. Und dann wurde sie an dem langen Griff in alle Schlafzimmer getragen und in jedes Bett ein paar Minuten lang gesteckt, um sie zu wärmen. Mhm, ja, sehr interessant. Sehr selten, dass man so gut erhaltene alte Stücke findet. Sie können auch dafür ein Angebot machen, Mr. Henning. Alles sehr interessant. Ich denke, wir werfen jetzt noch einen Blick in die Scheunen und die anderen Nebengebäude. Ich werde Mr. Dallister noch die Kapelle zeigen. Kommen Sie. Bitte. Die fünf Freunde folgten den Männern, da sie ja die Kapelle auch noch nicht kannten. Es war ein sonderbarer alter Bau mit schmalen, schön geschwungenen Fenstern. Stufen führten zum Tor hinauf. Innen standen Säcke voll Getreide und Kunstdünger in langen Reihen neben und übereinander. Eine Katze bewachte auf einem der Säcke ihre drei neugeborenen Jungen. Und eine Taube gurrte irgendwo hoch oben im gewölbten Dach. Wow. Gut. <lacht> <Good. lacht> mhm. Ja. Kapellen wurden oft bei Burgen errichtet. Alles weg nun. Keine Burg. Nichts. Ähm, um, uh ich würde diese Kapelle am liebsten kaufen, sie abreißen und in den Staaten auf meinem Grundstück wieder aufbauen lassen. Wonderful Monument, nicht? Ist kein reiner Stil. Kommen Sie, gehen wir in den Schuppen hinüber. Vielleicht ist dort noch etwas zu finden. Ich finde Amerikaner sonst sehr nett, aber nicht Mr. Henning. Ja, er will Geschichte kaufen wie Schokolade oder Kaffee. <lacht> Jetzt hätten wir endlich Zeit, den Burgplatz zu suchen. Woran wir dabei denken müssen, das wissen wir ja. Anhöhe und passender Abstand zur Kapelle. Ja, das Dumme ist, dass es hier fast nur Anhöhen gibt. Kommt, wir fangen einfach am nächsten Abhang an. Ah, ja. Da ja, hm? vorne sind übrigens die Zwillinge. Wir wollen ihn zurufen. Vielleicht kommen sie mit. Ja. Natürlich waren die beiden mit Begeisterung dabei. Und so machten sich sechs Kinder, zwei Hunde und eine Dole am nächsten Hang auf die Suche nach dem Platz, auf dem einmal eine Burg gestanden hatte. Doch da war nichts. Nichts außer Gras. Gras und noch einmal Gras. An einem großen Erdhaufen machten sie Halt. Hey, kommt, kommt mal her. her. Seht kommt euch das an. an. Wäre das nicht ein Platz für eine Burg? Ja, du hast es gefunden. Warum sollte der Hang hier abgeflacht sein, wie eingesunken? Es gibt nur eine Erklärung. Es stand etwas ganz, ganz Schweres darauf. Ach. Und das war die Burg. Hm. Ist die Entfernung zur Kapelle nicht zu groß? Nein, die könnte stimmen. Und wenn wir nun die nötigen Werkzeuge hätten, könnten wir den Grund ausheben und die Keller freilegen. Und vielleicht einen Schatz. Nun erzählt bloß niemand etwas von unserer Entdeckung. Sonst erfährt es auch Mr. Henning irgendwie. Und jetzt gehen wir zu Bill und fragen ihn, ob er uns sparten. Hm? Wir werden ihm sagen, wir hätten alte Muscheln gefunden ja. und wollten zum Spaß ein wenig graben. Ist es nicht Junior, der da drüben läuft? Ja, er ist es. Er hat uns doch noch spioniert, dieser grässliche oh. Kerl. Ach, naja, Gedanken lesen kann er nicht. Er kann also nicht wissen, was wir gesucht haben und gefunden haben. Er schnüffelt uns eben nach, weil er nicht weiß, was er sonst tun soll. Aber Junior hatte ja am Hühnerhaus gelauscht. Er wusste also, was sie gesucht hatten, und jetzt wollte er sofort alles seinem Vater erzählen. Deshalb gab er seinen Speerposten auf und rannte zu dem Schuppen, wo sein Vater und Mr. Dirlston gerade dabei waren, eine alte Feuerstelle zu untersuchen. Pap, hör mal, Pap, hör, Pap. Ich weiß, wo die alte Burg gestanden hat. Und dort sind Verliese und Keller darunter. Voll von Schätzen. Ich weiß es, Bob. Bob, diese Kinder haben den Platz gefunden. Sie wissen aber nicht, dass ich sie beobachtet habe. Was soll das heißen, Junior? Dummes Gerede. Ich habe gehört, wie sie im Hühnerhaus geredet haben. So glaubt mir doch. For heaven's sake, Donnewetter. Sehen Sie nicht schon die Schlagzeilen in den Zeitungen? Amerikaner findet Standplatz, eine alten, Castle, äh, eine alten Burg, unbekannt seit Jahrhunderten. Hebt Verliese aus, findet Knochen, Gefangene aus alte Vorzeit, Kisten voll von Gold. Nicht so schnell, nicht so schnell. Vielleicht finden Sie überhaupt nichts. Und lassen Sie die Zeitungen aus dem Spiel. Viel Gerede, viel Leute... »Das treibt immer den Preis in die Höhe.« »Sie haben Recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Also gut. Äh, was würden Sie äh, raten?« »Ich würde Ihnen raten, wenden Sie sich an Mr. Priller, keinesfalls an den alten Urgroßvater, und bieten Sie ihm 2500 Mark für das Recht, den Hügel auszuheben. Dann, wenn man auf Keller stößt, und wenn etwas drin ist,« bieten Sie für den Inhalt eine zweite Summe. Sagen wir, noch einmal 2500 Mark. Das wäre sehr billig. Ja. <lacht> yeah. Ah, und dieser Tipp scheint mir gut. Sie bleiben doch hier und beraten mich, Mr. Dallaston. Sicher, sicher. Wenn Sie bereit sind, mein Honorar zu bezahlen. Ich hielt es für ratsam, dass ich mit Mr. Priller spreche, nicht Sie... Sie könnten, ja, zu große Zugeständnisse machen in ihrer Aufregung und Begeisterung. Gut, gut. Am nächsten Morgen wurde es auf dem Hügel lebendig. Mr. Durlston hatte mit Mr. Priller alles geregelt. Ein Lastauto rumpelte über die Wiese den Hügel hinauf. Spaten, Hacken und Bohrer wurden ausgeladen und vier Männer machten sich an die Arbeit. Junior hüpfte närrisch vor Freude dabei herum und gröhlte zu den sechs Kindern hinüber, die in einigem Abstand alles beobachteten. Hey, ihr habt wohl gedacht, ich weiß nichts. <lacht> Ich habe alles gehört. Geschieht euch recht. Ha. Timmy, los! Aber tu ihm nichts. Hilfe! Hilfe! <lacht> Weg ist er! <lacht> Hört, Anne und ich haben vergessen, euch etwas zu erzählen. Und das ist jetzt großes, großes Glück. Herr Funstein sagte nämlich, dass sich die Burgherren wahrscheinlich durch einen geheimen unterirdischen Gang in die Kapelle gerettet hat. Erinnerst du dich, Anne? Aber ja! Wie konnten wir das nur vergessen? Meinst du, dass dieser Gang noch besteht? Vielleicht. Jedenfalls muss man darüber nachdenken. Wenn dieser geheime Gang wirklich unterirdisch ist, dann kann er nur in den Kellern der Burg beginnen. Und das bedeutet, dass... Das bedeutet, wenn wir diesen Gang finden, haben wir den Weg in den Keller gefunden. Ja. Und sind vielleicht vor Mr. Henning dort. Genau. Jetzt dürfen wir nichts überstürzen, sondern müssen alles in Ruhe besprechen. Und vor allem Augen auf. Feind Junior hört mit. Timmy, aufpassen. Also dann los, gehen wir. Ja. Vielleicht fällt uns unterwegs etwas auf. Ja. Vielleicht klingt es cool, wenn man darüber geht. Das bezweifle ich sehr. Aber ich weiß im Augenblick auch nicht, was wir sonst tun könnten. Also komm. Mhm. Ja. Oh bitte, Harry, tu doch was. Lass sie los, Snippy. Lass los. Du brichst dir ja den Flügel. Bevor Harry sie jedoch erreichte, hatte die Dohle sich mit dem Schnabel zur Wehr gesetzt und befreit. Mit hängendem Flügel hüpfte sie fort. Fliegen konnte sie nicht. Der Pudel nahm wütend die Verfolgung auf und die aufregende Jagd fand erst ein Ende, als Nora laut krächzend im Loch eines Kaninchenbaus verschwand. Es war, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Schnippi verschwand ebenfalls in dem Loch. Die Zwillinge aber bekamen Angst. Er wird sich in den vielen Kaninchengängen verirren. Und nicht mehr herausfinden. Schnippi! Schnippi, Schnippi, komm her. Nora, komm, komm her, raus. Nichts. Wir setzen uns hin und warten, bis sie wieder herauskommt. Ja. Sie kommen. Timmy weiß es. Ja, komm her, Nora. Da bist du hier wieder. Schnippi, etwas her. im Maul. Was hast du denn da gefunden? Ein geistlicher alter Knochen? Knochen? Nein, das ist kein Knochen. Es ist ein kleiner gebogener Dolch mit abgebrochenem Griff. Uralt. Schnippi, wo hast du das gefunden? Die Dole hat auch etwas im Schnabel. Es ist ein Ring, ein Fingerring mit einem roten Stein drin. Schnippi und Nora waren in den Kellern der Burg. Ja, ja sie müssen dort gewesen sein. Dieser Kaninchenstoll muss in den unterirdischen Gang einmünden, den wir suchen. Ja, ich nehme es an. Ach, welches Glück, dass Nora und Schnippi sich gestritten haben. Was nun? Sollen wir auch graben? Sehr tief kann der Gang nicht liegen. Und wenn wir erst einmal in dem Gang sind, sind wir auch schon fast in den Kellern, vor den Amerikanern. Dürfen wir denn graben? Ich wüsste nicht, warum nicht. Mr. Hennings Sonderrechte gelten nur für seinen Hang dort drüben. Und es wird ihn sicher ganz ungerührt lassen, wenn er sieht, dass wir hier graben. So weit vom Burgplatz entfernt. Fangen wir also einfach an. Hm? Wenn Mr. Priller fragt, sagen wir ihm natürlich die ganze Wahrheit. Auf keinen Fall aber darf Mr. Henning den wirklichen Grund wissen oder auch nur ahnen. Sie arbeiteten angestrengt und bald tropfte ihnen der Schweiß von der Stirn. Wie tief unten wird der Gang sein? Was meint ihr? Sicher nicht sehr tief. Wir graben einfach in den Kaninchenbau hinein. Und hoffen, dass wir auf den Gang stoßen, bevor wir Schlapp machen. Hey, du. Jetzt wird der Grund sandig. Hurra. Ah. Ich glaube, wir sind da. Mein Spaten fällt ohne Widerstand nach unten. Das muss der ja. Gang sein. Er liegt nur etwa anderthalb Meter unter der Oberfläche. Es hätte schlimmer sein können. Ja. Puh, ist mir heiß. Oh. Oh. Steigen wir jetzt hinunter? Oh ja, los. Ja. Die Zeit ist sehr günstig. Mr. Hennings Männer sind ins Dorf gegangen, zum Essen. Und Mr. Dörlisten und Mr. Henning sind noch im Haus. Ich mache den Anfang. Leb wohl, du schöne Welt. Oh. Werft mir eine Taschenlampe herunter. Es ist stockdunkel hier. Habt ihr eure Lampen mitgebracht, George? Vorsicht, hier kommt eine. Ja, es ist ein Gang. Der Gang, das ist großartig. Oh, oh, ja, ja. Und alle herunter, schnell. Oh. Und dann auf in den Keller der alten Burg. Ja. Oh. Oh. Also, dann los. Oh, ich kann hm. es kaum erwarten, bis ich weiß, was wir finden werden. Oh. Was ist das? Das gefällt mir nicht. Das ist mir unheimlich. Ich glaube, ich kehre um. Oh. Das sind doch nur Mr. Hennings Männer und ihre Bohrer. Sie sind wieder vom Essen zurück. Hey, weit kann es nicht mehr sein. Wenn wir die Bohrer von oben schon so deutlich hören können, der Gang verläuft doch ziemlich gerade, wie wir vermutet haben. Sie waren ihrem Ziel näher, als sie dachten. Schon nach wenigen Metern beleuchtete Julians Lampe eine hölzerne Tür, die auf dem Boden lag und zerfiel, als Julian mit dem Fuß sachte dagegen stieß. An der Tür war der Gang zu Ende. Und vor den Kindern öffnete sich eine düstere, weite Halle. Wir sind da. Kommt mit, aber vorsichtig. Außer Metall wird alles sofort in Stücke zerfallen. Einmal lesen und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Hier ist ein Durchgang. Und dort ist noch einer. Gehen wir mal durch und sehen, was dahinter ist. Hier in der Hall ist doch nichts als Staub und Schmutz und modrige Luft. Ja. Das jetzt gehen wir Dunkel und unheimlich. Was ist da? Ob da wertvolle Sachen bei sind? Komisch, das Echo. Was ist denn das? Seht ihr, was es ist? Eine Rüstung! Noch fast unversehrt, trotz ist ihres Alters. Und das ja, noch voll. eine. Und noch eine. Och, seht euch doch nur diese Helme an. Hm. Hat das heute noch Wert? Wert? Wahrscheinlich sein Gewicht in Gold. Julien, sieh mal, dort steht noch eine Kiste. Was glaubt ihr, was da drin ist? Na, mal sehen. Mal gucken. Wir mal oh. Oh. Sind das Goldmünzen? Ja, das ist Gold, weil es nicht angelaufen ist. Nur Gold bleibt immer hell. Sicher musste bei der Flucht alles so schnell gehen, dass die Burgherren diesen Schatz nicht mehr mitnehmen konnten. Und dann lag er fast 700 Jahre vergessen und begraben hier. Bis wir kamen. Oh, Zwillinge, eure Eltern sind jetzt reiche Leute und ohne Sorgen. Ja. Und das ist vielleicht erst der Anfang. Vielleicht finden wir noch viel mehr. Ich platze vor Neugier. Ach, eine Halskette mit blauen Stein. Gürtel. Ich habe noch etwas gefunden. Schwerter und Degen und Dolche. Und guck dir nur die Griffe an. Wundervoll. Oh, aber schwer. Ich kann es kaum halten. Manu, was ist jetzt los? Raus hier! Schnell! Sie sind gleich durch die Decke durch. Sie wird einstürzen und uns begraben. Wir müssen sofort hinaus. Schnell, komm! Wir müssen dafür sorgen, dass sie da oben nicht mehr weiter bohren. Wenn die Decke einfällt, richtet das hier unten einen riesen Schaden an. Lauf! Timmy übernahm die Führung, als jetzt die aufgeregte Kinderschar in dem dunklen Gang den Rückzug antrat. Das Dröhnen des Bohrers begleitete die sechs Kinder noch ein weites Stück den Gang hinab. Die Vorstellung, dass Mr. Henning jeden Augenblick die Schätze entdecken könnte, die sie selbst gerade entdeckt hatten, trieb sie zur Eile. Und bald gelangten sie zu dem Platz, wo sie durch den Kaninchenbau in den Gang eingestiegen waren. Doch es war finster dort. Das trichterförmige Eingangsloch war zugefallen. Entsetzt starrten sie auf die Bescherung. Eingestürzt! Oh. Was nun? Wir haben noch keine Spaten, um uns auszugraben. Oh. Wir können doch mit den Händen graben. Lustig! Oh ja. Sonst gibt es einen Erdrutsch und wir werden lebendig begraben. Ach, oh Mann. so ein Pech. Wir müssen den Gang zurück und versuchen, uns den Männern oben durchrufen, bemerkbar zu machen. Mhm. Ja. Und damit weiß dann auch Mr. Hennings unser ganzes Geheimnis. Oh nein. Mrs. Priller wird sich Sorgen machen. Ey, habt ihr gehört? Das Bohren hat gerade aufgehört. Fünf Uhr, die haben Feierabend. Och, dann hat es ja gar keinen Zweck, dass wir in den Keller zurückkehren. Die Leute werden abgefahren sein, bevor wir dort sind. Jetzt wird's ernst. Ich hätte daran denken müssen. Jedes Kind weiß, dass man frische Erdschächte abstützen muss. Oh. Na, wir können hier umkehren. Und uns in den Keller setzen, bis die Männer morgen wiederkommen. Woher willst du wissen, ob sie morgen wiederkommen? Timi! Wohin gehst du denn? Julian, schau mal. Timmy will den Gang nach Abwärts gehen. Ja. Warum ist uns das nicht eingefallen? Naja, ich dachte, es wäre eine Sackgasse. Ich fürchte, dass es auch so ist. Es weiß doch niemand, wo in der Kapelle der Zugang nach unten ist. Oder wisst ihr es, Harrys? Nein, wir wissen nichts davon. Ein Versuch kann nicht schaden. Mir geht hier nämlich langsam die Luft aus. <lacht> <Ach so. lacht> Der Gang verlief fast geradlinig. Ab und zu waren auch hier Erdklumpen aus Decke und Seitenwänden gefallen und versperrten den Weg. Einmal mussten die Kinder sogar auf dem Bauch kriechen. Und plötzlich war der Gang zu Ende. Er erweiterte sich zu einer Kammer, eineinhalb Meter hoch und je zwei Meter lang und breit, aus der es keinen Ausgang mehr gab. Julian blickte sorgenvoll zur niedrigen Decke hinauf. War sie aus Stein? Wenn ja, saßen sie in der Falle. Eine Steinplatte könnten sie nicht heben. Aber nicht die ganze Decke war aus Stein. Das Mittelstück von etwa einem Quadratmeter war aus Holz. Der Klotz lag auf Kanten auf, die in den Stein gehauen waren. Sieht aus wie eine Falltür. Ob wir wohl unter der alten Kapelle sind? Dick, Harry, hm? wenn wir uns zu dritt dagegen stemmen, können wir die Falltür vielleicht heben. Mhm. Also los. Ich weiß, warum es nicht geht. In der alten Kapelle stehen überall Säcke mit Korn- und Kunstdünger. Na klar. Sie sind bleischwer. Wenn ein paar von den Dingern auf der Luke dort oben stehen, können wir sie nie aufstemmen. Ja, und was tun wir jetzt? Wenn wir zusammengedrängt in dieser kleinen Kammer bleiben, wird uns die Luft bald ausgehen. Psst. Ich höre etwas über uns. Hm? Hilf! hilf uns mal bitte. Das ist Johann. Ja, er bleibt zurzeit abends immer etwas länger. Wegen der vielen Arbeit. Schnell, wir wollen alle schreien und an die Falltür trommeln, so laut wir können. Mhm. Hilfe, Hey, helft, raus. helft uns! Hilfe! Johann, wir wollen raus! Hilfe! Helft uns doch! Helft, helft uns. uns! Jemand da? Helft uns! Ja, und Hier ist es so dunkel. Wer ist dort unten? Wir, Wir und die Wir anderen. anderen. Ja, zum Kuckuck, das waren doch die Stimmen von den Zwillingen. Wie kommen die denn in den Keller dort runter, ohne die Säcke hier wegzurücken? Ich glaube, sie ziehen die Säcke beiseite. Mhm. Mit hohem Ruck hoben die beiden Männer den schweren, hölzernen Deckel hoch und schauten auf die kleine Schar hinab, als wären es wirklich Gespenster. Dann begann ein allgemeines Klettern. Bei Timmy ging es am schnellsten. Er landete mit einem einzigen großen Satz neben den Männern, wedelte aufgeregt mit dem Schwanz und schleckte ihnen eifrig die Hände. Oh, ein Glück. Wie kommt ihr denn hier runter? Oh, das ist eine lange Geschichte. was. Wir können sie euch jetzt nicht erzählen. Aber wenn ihr uns nicht gerettet hättet, würden wir immer noch in dieser Falle sitzen. ihr. Könnt ihr den Deckel wieder zumachen? Sagt bitte niemandem, dass wir dort unten waren, bevor wir euch die ganze Geschichte erzählt haben. Ja? Jetzt müssen wir aber schnell zur Mutter und sagen, dass alles in Ordnung ist. Bald saßen sie alle am Teetisch und fielen wie eine Schar ausgehungerter Wölfe über die Butter- und Marmeladenbrote, über den Rosinenkuchen und eine Schüssel voll reifer Pflaumen her. Und dann erzählte julien das ganze Abenteuer. Es war ein spannender Bericht und die Erwachsenen lauschten wie sonst nur Kinder einem Märchen lauschen. Urgroßvater ließ seinen Tee kalt werden, er vergaß seine Pfeife neu zu stopfen und er vergaß sogar Fragen zu stellen. Er zog sein rotes Taschentuch heraus und tupfte sich die Stirn ab. Jetzt kam der aufregendste Teil der Geschichte. Die Keller mit ihrem jahrhundertealten Staub, den steinernen Torbögen, dem flüsternden Echo und den Schätzen, den Rüstungen, dem Schrank voller Waffen und Kisten voll Gold. Gold? Das glaube ich nicht. Das hast du erfunden, Junge. Bleib bei der Wahrheit. Hier, ja, bitte. Bitte. Das wird euch wohl überzeugen. Goldmünzen können nicht lügen. Hm. Hm. Ist das echtes Gold? Thomas, gehört das uns? Heißt das... Heißt das, dass wir uns einen neuen Traktor kaufen können? Ja, hängt davon ab, wie viel von dem Zeug in den Kellern unten ist. Und und es hängt davon ab, wie viel wir davon behalten dürften Es wird Staatseigentum sein. Staatseigentum? Nein, das ist mein Eigentum. Unseres. Auf unserem Grund und Boden gefunden. Besitz von unseren Ahnen. Nur der alte Fundstein unten im Dorf bekommt einen Teil. Er war mir lange Jahre ein guter Freund. <lacht> Eine solche Waffe in der Hand zu haben, das ist ein Genuss. Wo ist denn dieser Amerikaner? Ich habe ein Schwert und will es gebrauchen. <lacht> Erzähl weiter. Erzähl's gut, Junge. Halt! Nein, nimm mir das Schwert nicht weg. Ich halte es hier zwischen meinen Knien, griffbereit, falls ich es brauche. Der Eingang war verschüttet und wir konnten nicht hinaus Auf der Falte waren ja Säcke gestapelt, viel zu schwer zum Heben Da haben wir Lärm gemacht, bis Bill und Johann uns hörten und schließlich befreiten Sie kannten den kleinen Keller unter der Kapelle, aber natürlich nicht den Gang Ich habe weder von dem einen noch von dem anderen je etwas gehört Solange ich mich erinnern kann, steht in der Kapelle ein Sack neben dem anderen das ganze Jahr hindurch Das war schon so, als ich noch ein kleiner Junge war und in der Kapelle Verstecken spielte. Und das ist jetzt mehr als 80 Jahre her. <lacht> mehr ist, als wär's gestern gewesen. Alles so unverändert. Aber eines hat sich geändert. Dir und dem Hof ist jetzt geholfen, Thomas. Und wenn die Zwillinge den Hof übernehmen, wird es wieder der Schönste in der ganzen Gegend hier sein. Ach, das möchte ich noch erleben. <lacht> Besser spät als gar nicht. Wo sind denn die drei Amerikaner? Sie essen heute in der Stadt. Mr. Henning strahlte vorhin ganz zufrieden. Er sagte, sie wären durch das Kellergewölbe jetzt durchgestoßen und hätten große Erwartungen und wir würden wohl bald einen zweiten Scheck erhalten. Aber sie werden ihn doch nicht annehmen, oder? Nein, niemals. Die Sachen dort unten sind viel mehr wert, als Mr. Henning mir jemals bieten würde. Wisst ihr was? Wir bitten Mr. Funstein aus dem Dorf, dass er heraufkommt. Er versteht etwas von Altertümern und weiß, was sie wert sind. Mr. Henning hat seinen Berater. Warum sollen wir da nicht auch einen haben? Das mache ich. Und zwar jetzt gleich. Mr. Henning, Mr. Durston und Junior kamen an diesem Abend nicht mehr zurück. Offensichtlich hatten sie in der Stadt den Durchbruch durch das Kellergewölbe gefeiert, sich dabei verspätet und beschlossen, die Nacht im Hotel zu verbringen. Am nächsten Morgen rief Mr. Henning an. »Um zehn Uhr kommen wir mit dem angekündigten Schriftstück und dem Scheck. Dem Scheck Mrs. Priller.« Zu ihrer Begrüßung war eine große Gesellschaft versammelt. Urgroßvater, Mr. und Mrs. Priller, Mr. Funstein, die Zwillinge und die fünf Freunde. Na Leute, wie geht's? Äh, uh, Mr. Priller, uh, Sie werden vielleicht froh sein zu hören, dass mir Mr. Dallaston uh, geraten hat, Ihnen einen zweiten Scheck über 2500 D-Mark auszustellen. Uh, der uh, Contents, uh, der Inhalt von dem Keller scheint uh, zwar eine Enttäuschung zu sein, aber... Wir halten es für richtig, Ihnen trotzdem das zu zahlen, was wir Ihnen ursprünglich versprochen haben. Is it right, Mr. Dulliston? Völlig richtig. Mr. Henning ist großzügig, sehr großzügig. Der Inhalt der Keller ist sehr minderwertig. Mr. Henning, es tut mir leid, aber ich habe meine Meinung geändert und mein Berater Mr. Funstein bestärkt mich darin. Wir sind entschlossen, die Freilegung der Keller selbst vornehmen zu lassen und... Tja, wenn es dann eine Enttäuschung werden sollte, dann... Dann trifft es uns. Nicht Sie, verstehen Sie? What that, Mr. Davison? Was sagen Sie dazu? Bieten Sie 5000 Mark. Ich ziehe es trotzdem vor, die Aushebung auf meine eigene Rechnung machen zu lassen. Außerdem möchte ich Ihnen den ersten Scheck wieder zurückgeben und... Da ich, da ich beabsichtige, die Männer, die Sie angestellt haben, weiter zu beschäftigen, werde ich Sie auch für die bisher geleistete Arbeit auszahlen. Sie haben also keinerlei Verpflichtungen mehr. Aber das ist ja ohne hört Was erwarten Sie denn in diesen Kerlen zu finden? Sie sind so gut wie nichts drin. Ich habe Ihnen ein sehr großzügiges Angebot gemacht. Ich werde es auf 10.000 Mark erhöhen. Nein. Jetzt hören Sie mir mal zu. Wissen Sie, wie es ist, wenn es mit einem Hofberg abgeht und man nichts dagegen unternehmen kann, weil das nötige Geld fehlt? Nein, Sie wissen es nicht. Aber jetzt ist Geld da, viel Geld. Und nicht Ihres, sondern unser eigenes. Dort unten in den Kellern. Ihr Geld wollen wir nicht, behalten Sie es. Bieten Sie mir 50.000 Mark, dann werden Sie sehen, was ich sage. Gut. Uh, 50.000 Mark. Abgemacht? Nein. Dort unten ist Gold. Juwelen, Rüstungen, Waffen. Alles Jahrhunderte alt. Und... Oh, für diese Story müssen Sie sich einen Dummeren aussuchen als mich, Sie, alte Schwindler, Sie. Zwillinge! Zeigt, was ihr gestern mitgebracht habt. Schnell! Ich werde diesen Amerikaner lehren, dass ich kein Schwindler bin. Ha! Wow! Na, was sagen Sie dazu? Plunder. »Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber ich muss Herrn Dörleston der fachlichen Unkenntnis zeigen, wenn er dies Plunder nennt. Die Dinge hier auf dem Tisch sind für jeden gebildeten Sammler ein kleines Vermögen wert. Ich würde mich verpflichten, die Dinge innerhalb von einem Tag für eine Summe zu veräußern, die größer wäre als jede, die Mr. Henning bis jetzt genannt hat.« ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Hm. Tja, ich glaube, es gibt nichts weiter zu sagen. Mr. Henning, ich nehme an, dass Sie nicht länger bei uns wohnen wollen. Bitte, wenn Sie mir sagen, in welches Hotel Sie ziehen, dann werde ich Ihr Gepäck hinbringen lassen. »Ich will nicht fort. Ich will bei der Ausgrabung dabei sein.« den, den, den, den, den, »Den Zeitpunkt der Abreise kann ich selbst bestimmen. Raus jetzt!« »Ruhe, bitte beruhigt euch!« Ruhe kehrte erst ein, als Mr. Henning, Mr. Durlston und Junior wutschnaubend abgezogen waren und sich Urgroßvater mit Mr. Funstein auf den Weg zum Biergarten gemacht hatte. Die Zurückgebliebenen waren glücklich.« Aber sehr müde. Mrs. Priller setzte sich an den Tisch und begann zum Schrecken der Kinder zu weinen. Nein, lasst mich nur. Ich weine doch nur aus Freude. Keine Hennings mehr und keine Geldsorgen und keine Feriengäste. Mrs. Priller, sollen wir auch abreisen? Wir sind ja auch Feriengäste und bringen ihn Arbeit. Ja. Oh nein, Kind, nein. Ihr seid keine richtigen Feriengäste. Ihr seid Freunde. Ihr dürft keinen Pfennig bezahlen. Ihr habt uns doch das große Glück gebracht. Wir bleiben gern, sehr gern. Ja. Wir wären sehr traurig gewesen, wenn wir nicht ja. mehr sehen durften, wie alles weitergeht, nicht? Ja, und wie. Wir können uns doch den zweiten Teil dieses Abenteuers nicht entgehen lassen. Der erste Teil war aufregend wie selten etwas. Aber schöner wird bestimmt der zweite Teil. Ja. ja. Das war Timmy.